Espero que o pessoal curta e estou me preparando para os playoffs da Liga Flag que estão por vir. E você, Julião, como é que você está? Tudo bem? Ah, v a l eu estou bem, obrigado. Pronto para outro podcast com o microfone um pouco melhor. Espero que dê para gravar hoje, não é? Não? E você, Vitinho, como é que você está? a h Julião, estou bem aí. uma semana tensa aí na NFL, mas com vários bons jogos.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 O Roberto Peninha, do São Paulo Spartans, como quarterback, completou 9 passes para 72 jardas e 3 touchdowns. O Cauê, o quarterback do Corinthians Steamrollers, correu 112 jardas para 2 touchdowns. É o Michael Vick da Liga Paulista de Flag, impressionante, o Cauê. Em recepções, o Corey Allen Willis, do Silver Bullets, tie-hand Bullets, Silver do 8 passes para 68 jardas. E o Guilherme r a m a z do São Paulo Spartans.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 E o Gladiators venceu a partida por 12 a 0. Tirou a qualquer chance do Brown Spider se classificar aos playoffs, uma vez que o título da Divisão Sul ficou com o b a r i g r e e Crocodiles. E agora os quatro classificados para os playoffs, também pelo torneio TUTDAW, já estão definidos: o Cuiabá Arsenal, campeão da Divisão Oeste, o Rio de Janeiro Imperadores, campeão da Divisão Leste, o b a r i g r e e Crocodiles, campeão da Divisão Sul, e o São Paulo Storm.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 três touchdowns e uma interceptação. Mas o, melhor, o destaque, o melhor rating, com certeza, k u r t Warner, do Arizona Cardinals. cinco touchdowns em apenas 244 jardas. É um touchdown para 50 jardas que ele andava em campo.、É、impressionante o que k u r t Warner fez. Running back Michael Turner, do Atlanta Falcons. Correu 166 jardas e marcou dois touchdowns. E os destaques, no plural, no, no campo de wide receiver.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 Então, Ale, é, é bom ver que alguns running backs estão jogando muito bem nessa temporada da NFL, voltaram a jogar bem. Para mim, o grande nome dessa semana, de novo, foi Cedric Benson. Eu sei que Michael Turner correu para 166 jardas, eu sei que o DeAngelo Williams correu para 149 jardas, eu sei que o Chris Johnson correu para 185 jardas, mas o que o Cedric Benson está fazendo esse ano é incrível. Comeback Player of the Year, certo? Um cara que era considerado bust depois de sair do, do Chicago Bears foi para Cincinnati e t á literalmente, como diz o nosso querido amigo Vini, lá da comunidade Eagles Brasil, t á colocando a caceta na mesa. Não tem jeito. Cedric Benson ressurgiu das cinzas e t á ajudando demais a equipe do Cincinnati Bengals a manter esse bom desempenho na temporada. Para mim, Cedric Benson é o nome de running back dessa rodada. É, se o Cedric Benson mantiver.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 Adotar uma tática de passe. Ele prefere passar mais a bola do que correr. Apesar de ter Lecham McCoy e Brian Westbrook no backfield. Aí eu já não sei. É, cada um escolhe o seu estilo na NFL. Eu concordo com o Júlio. E assim, o Arizona Cardinals tentou. Na verdade, assim, ele surpreendeu ano passado nos playoffs correndo com a bola com eficiência. Mostrou que soube correr é, com o Team High Tower.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 Como um bom running back pelo time do Cardinals. Um running back a gente está esquecendo aqui, que está jogando muito, que é rookie também, é o Rashard Mendehal. Ele correu 22 vezes, conseguiu 155 jardas. É, o Willie Parker, que estava machucado algumas semanas, ele voltou e foi para o banco. O Mendehal roubou a posição dele e agora ele é o starter do s t e e l e r s E está passando muita confiança para os torcedores.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 p a y t o n Manning, né? De novo, 318 jardas. Não foi o melhor em jardas, mas ele decidiu o jogo. Só isso. Ele venceu. Novamente, o p a y t o n Manning venceu. Um jogo duríssimo contra o Houston Texans, que surpreendeu. É, destaque ali pro a a Bernard Pollard, o s t r o n g Safety do time, que interceptou duas bolas. Deu muito trabalho pro a p a y t o n Manning. Que no começo do ano foi dispensado pelo Kansas City Chiefs.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 Vai ser difícil parar esse time, não é verdade, Julião? Então, Ale, essa equipe do s a i n t s é uma equipe muito completa. E o que eu acho importante ressaltar é o fato da paciência que a equipe do New Orleans s a i n t s tem para vencer as suas partidas. Contra os Dolphins, tudo parecia que a equipe do New Orleans s a i n t s não conseguiria vencer. 24x3, indo para o half-time. É uma liderança considerável três p o s s e s três touchdowns.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 É, mas será que isso tem alguma coisa a ver com a entrada do v i n c e y o u n g de titular do time do Titans? Eu acho que tem a ver porque o v i n c e y o u n g tá jogando bem. Também acho e eu tenho. Eu, na verdade, eu tenho sido um dos grandes apoiadores de v i n c e y o u n g pra, pra quarterback titular. Eu tenho apoiado essa ideia e ainda, ainda bem que eu, eu consegui assistir um pedacinho desse jogo do Tennessee Titans com o 49ers e vi um v i n c e y o u n g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 Complicado, complicado. Eu não, não, não gosto de v i n c e Young como quarterback do Titans. Eu vou replicar aqui dizendo o seguinte: é, o Jeff Fisher foi inteligente protegendo o v i n c e Young, porque ele passou muito pouco no jogo, ele não passou muitas bolas, a, completou 12 passes para 170 j a a d s não é uma média ruim, não atrapalhou o Tennessee Titans, isso que é importante para ele p e g a r n o ritmo, eu acho. Agora.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 Não. Ele lançou jogo... menos interceptações, né? Justamente,、oh, e... justamente lançou、e... menos interceptações. O cara lançou uma interceptação no jogo só é uma, uma puta marca pro cara, cara. Que isso, mano. Aí é o que eu tô falando.、E、isso, é, isso é padrão p c o q u a r t e r b a c k da NFL? Quantas interceptações ele lança no jogo? Olha, <risos> sem chance. Jason Campbell, pra mim, também não dá.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 e jogo clássico dos milhões é uma coisa assim, incrível. <risos> Eu vou ver esse jogo. Esse jogo, ter, esse jogo vai ter a disputa vai ter a disputa pra a ver quem pega o, o primeiro pick do draft de 2010. Vai <risos> ser uma grande a grande final. Vai ser a grande final, n ã o é verdade, Vitinho. Opa! É, se a gente parar pra a pensar, essa semana descansaram o Buffalo Bills, Cleveland Browns, Oakland Raiders e St. Louis Rams. Meu Deus! Numa semana só, tudo que é trash ficou de fora. É, e o, os trashes voltam à ação na semana 10, né? Para a desgraça da temporada da NFL. <risos> Mas quem foi trash nas, no ano passado? E esse ano tá tentando reconstruir a franquia: Detroit Lions. Foi até Seattle jogar contra o Seahawks. Jogou bem? Bem mal. Bem mal.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 É, a falta de sintonia ent é, entre o Matthew Stafford e os receivers acabou produzindo um bom jogo para o nosso amigo Brandon p e t t i g r e w que teve seu melhor jogo é, na carreira, o primeiro ano dele na verdade na NFL. Jogou muito bem, recebeu passes, mostrou que é um talento de qualidade e que pode ser um talento é, um lobo solitário em meio aos péssimos jogadores do Dead for Dog. Não tem n i g u é m para dividir o quarto com o Calvin Johnson, mais ou menos <risos>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 O cara não consegue marcar ninguém, ele marca os Tyrants e para vocês verem que a torcida do Giants está correta, a n t o n i o Gates foi o melhor receiver do jogo com 67 jardas. Ou seja, está na hora do Tom c o u f m a n abrir o olho aí, né, Julião? Sim, além、e、não só o t i r a n d e c o o fundo da secundária também está frágil. O Giants tomou uma big play d a equipe do Eagles.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 Escuta o que eu estou te falando. Ken n y Phillips faz uma grande falta nessa equipe do Giants. E se essa situação do safety não melhorar, eu acho que o Giants vai acabar não indo para os playoffs. Porque uma coisa gera outra. O running game do, da equipe do Giants não está tão efetivo quanto o ano passado. e l i m a n n e não está confortável no pocket. Está uma série de problemas na equipe do New York Giants. Eu acho que esses cinco primeiros jogos da temporada regular camuflaram.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 Eu acho que esse jogo não foi culpa do l e m e n não. O l e m a n e teve um jogo até muito bom. Eu não sei o que aconteceu com o Giants nesse jogo. Eu acho que foi mais mérito do Chargers nesse jogo. É, o Chargers e a, e a frieza de Felipe Rivers, né? Aquele último drive dentro do 2-minute warning. a n d o u 80 jardas dentro de campo. É, foi Méritos para o San Diego Chargers. Méritos para o Felipe Rivers. Por mais que eu não goste dele como pessoa, e eu deixo isso claro para quem quiser ouvir. Méritos para Philip Rivers. Frio, calculista, conseguiu as 80 j a r d a s e conseguiu o touchdown que seu time precisava. É, e outra coisa que eu gostaria de destacar também foi o Laden、e、Thompson correndo esse jogo. Quer dizer, ele não correu, ele estava praticando Cooper nesse jogo porque ele conseguiu 12, 22 yardas em 12 corridas. A, mais, a corrida mais longa dele foi de 5 j a r d a s Será que o Laden、e、Thompson ainda é uma alternativa para esse time?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 Aquela, tipo, aquela ideia z i n h a marota no Andrew r e i d Será que se a gente passar 80% da, das chances a gente consegue? Porque é engraçado que o Andrew Reed ele não segue um padrão. Toda vez que o Eagles ganha dois jogos, balanceia o esquema de corridas e empates, ele manda um p a s s r a p que ninguém entende. Todo torcedor da Filadélfia sabe dos dois problemas do Eagles: co coverage de tight end e o p a s s r a p do Andrew r e i d Desde que o Andrew r e i d chegou na Filadélfia é a mesma coisa.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 Mas o negócio na Filadélfia não funciona assim. Lá é. Você tem três anos pra você se virar. Seja qual for o time do Filadélfia, você tem três anos pra você fazer esse time virar um time campeão. Lá a galera é nervosa. Não adianta. Mas outro time da Pensilvânia que não tá esquentando a cabeça Pittsburgh Steelers. O jogo do Monday Night Football.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 Jogo corrido do Denver Broncos. Coral b u c k Halter, 9 ataques, e 24 jardas. No s h a n Moreno, 5 ataques, 3 jardas. 27 jardas n、um、o jogo corrido no total. Pittsburgh Steelers correndo. r a s h a r d Maddenhall, 22 ataques, e 155 jardas. Pronto, acabou o jogo aí. Por mais que ele não tenha conseguido nenhum touchdown, se você tem um jogo corrido que você confia nele, que você pode dar, dar uma bola para ele numa segunda para muitas jardas, que ele vai conseguir algumas jardas e vai fazer um terceiro down mais fácil. Tudo fica mais fácil e a vitória é quase certa.、E、ainda mais quando você tem um quarterback com o m Big b e n que sai do pocket, lança muito bem, tanto no pocket como fora, é, faz o scramble, não toma sec, aguenta a porrada, é, fica complicado. É, o jogo corrido do Pittsburgh m e s o só entrou da, da metade pro a a final do jogo.、Né? No começo do jogo foram apenas algumas poucas jardas, se não me engano, não passou das 30 jardas do jogo corrido do Pittsburgh.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 Vai ser muito legal e, como o Vitinho falou, ainda bem que a gente tá, já está chegando no finalzinho da temporada para chegar logo nos playoffs, né? Outra coisa que eu queria citar aqui é a defesa dos Steelers. Caramba! Essa defesa é boa! Muito boa! Uma interceptação retornada para atletizar o Tyrone Carter e o Pola Malo. O Pola Malo é o cara que ele consegue escapar do. Da linha, de, da linha de ataque para conseguir o tackle for loss, o sec, consegue fazer a interceptação, consegue fazer o pass deflection. Se você está no m e r c a d o pelo Paulo Amalo numa, numa rota, 90% das, das bolas não vão para você, porque ele é muito bom. É incrível a habilidade desse strong safety do Steelers. Com o Paulo Amalo em campo, o Steelers está invicto na temporada, então acho que só daí a gente já dá para ter uma ideia da importância.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 Eu vou ficar com o jogo Dallas Cowboys e Green Bay Packers. O Green Bay Packers vindo de uma derrota humilhante para o Tampa Bay Buccaneers. E o Dallas Cowboys vindo animado depois de uma vitória contra o Eagles. Eu acho que os dois times se equivalem e vai ser um bom jogo aí,、e、você, Alê. e a semana tá feia de jogo, né? Mas eu vou ficar com o Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals lá no Highs Field. Vai ser um jogaço. Cincinnati Bengals tá jogando muito bem essa temporada. E o Steelers é o Steelers que a gente viu no Monday Night Football.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 Pros a a nossos ouvintes e pros, pra aqueles que querem assistir ao bom futebol. Música.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 See?、You.